أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فعلمي لم تسيت danin ah onda dolazi znači ovaj faqih koji nije bio faqih dolazi on kod njegovog sina i da ga dobrovolji da da ima lepe sa njim odnose kaže evo sad ja tebi dajem dajem tebi hedije dajem ti ovo polostrovo tarif da budeš ti, jeli dajem ti još kaže jel i drugo, jel, drugo obala to je jaziratul hadra To je ono prvo mjesto gdje je Tarak ibn Ziyad, a, a, kada je prelazio u Endelus bi je prvi put prešao. Dajem ti ta dva mjesta da bude tu jed kao i a, iz, a, pokaziva, iz dokaza dobrej volji i ljubavi prema između naše dvije države i tako dalje. A zatim nakon toga nije prošlo malo vremena. Naravno ovo je dao iz razloga kao da budete nama ispomoći ako ono zatrba proti kršana. Nije prošlo malo vremena, a onda ponovo ovaj faqih odlazi drugi put kod uh, krišćanskog uh, kralja vladara i traži pomoć od njega da istjera i muslimane vojsku Jusufa Ibn Jakuba Almerine, da, da istjera njeg, sina od ovog prijetovnog da da ga istjera odate kon ta jel ovaj mogao bi osvojiti državu za uzeti državu i sad je ovdje problem da Jusuf sin Jakuba Ibn Osir nije bio na nivou svoga oca I dešava se da kršani kada su došli i osvojili su, znači, osvojili su grad, tarif. Ali su bili obećali muslimanima kada ga, kada ga istiraju, znači, Jusufa, eh, vladara od Benumerina iz Maroka, kada ga istiraju, da će dati to musliman. Međutim, kad su dozeli, kaže, mi ne, sad ne možemo vama to dati, što opkaže, ako dati, onda će opet poslije mogućnost da oni ponovo dođu, ponovo osvajaju, pa bolje da mi to čuvamo kao se veam. A problem ovog grada, ovog mjesta, tarif na obali, je bio u tome što je, taj, što je taj dio, znači on je ravno gledao na Džebelutar, Gibraltar, današnji. I s te strane je došao problem. A onda, znači to je problem sa te strane jer to je to mjesto, onda se prekida, znači morska pomoć koja je mogla da, da se pruža muslimanima. Prekomora mora se puža muslimanima u Garnati, u Endelusu, preostalo je to državici malo koja je ostala, koja je, je, zauzimala 15% u teritoriji od Endelusa. Znači, prekinuta je veza između uh, muslimanske države, velike, jake muslimanske države uh, u Maroku uh, pod Lašu Benu Merin sa, sa državom Garnata u slučaju da zatreba, je, sa ovim prekidanjem, u, zauzimanjem ovih manjih mjesta, obalnih, priobalnih mjesta. Uh, 701. godine po Hidži Umire uh, Os Vadar uh, ibn Ahmer, znači Fakih, i nastjeđuje ga njegov sid Muhammed III. Koji je bio nazvan El amaš Međutim, nje, uh, znači složen su da je njegov opis bio da jako bio slab Čavik, jako slab. I kao vladar, i kao, kao ličnost, kao karakter i u svakom smislu. <clears throat> Od njegove gluposti je bilo to od tog gladara Eamesa, da je u spremi spremio vojsku, veliku muslimansku vojsku u Garnati da povede rat. I da, proti koga da povede rat, proti toliko kršćanske državica na sjeveru, povede on rat proti muslimanskog grada u Maroku koji se zove Septa. I ovdje je povede rat proti muslimana u Septi i osvoji taj grad u Maroko. Također je grad priobalni na sjeveru-zapadnu sjever dijelu Afriki i zauzme ga. Znači, nevjerovatno. A onda također našao je čovjeka unutar države koje su, su vladali Benu Merin, koji su dojučije god, godnama i pomagali u Garnati, nađe čovjeka koji, koji je vidio da hoće da napravi pobunu u državi Benu Merin i sa njim se dogovori da mu pruži pomoć materijanu da on napravi pobunu divni revoluciju u državi Benu Merin i što je uradio ovaj čovjek. Znači, možete misliti, znači, koja je sto razmišljanja, koja je, koja je to niskost razumijevanja stanja situacije. U, u, tom, u, u tom vremenu, znači, naredni god na godine godini pada i Džebelutari, Moreus i Blatar, znači, i on pada u ruke kršana, što znači da je time prekinuta veza Maroka, muslimana iz Maroka sa, sa, državom, Endelu, sa državom Endelusa, a to je Garnata, 709. godine. E sad, taj period, od 709. godine, znači kad su prekinuti, znači, muslimanski su tad bili, znači, uh, znači okruženi tada, sa skoro sa svih strana, u Endelus. Taj, znači, jugo-istočni dio Endelusa, gdje je glavni grad bio Garnata, ta oblast, znači, bila potpuno odvojena u krajeva. Nije se moglo pomoći sa drugih strana. I zanimljivo da je od 709. godine, pohiži da ta država ostaje da je preživjela od 709. godine do 897. godine znači skoro, koliko, skoro 200 godina je ostala da preživi ta država kako uspjela da preživi tako dugo taka dug period nešto manje od 200 godina razlog jedini i najveći razlog je bio u tome ne zato što su musmani bili snažni jaki, borili se, vodili džihad i tome slično, ne Naravno u tom periodi neki nešto manje od 10 godina znači tu se dešavalo da su muslimani doživeli poraz da su plaćali džiziju da su izgubili e, pokrajine od pokrajine od utvrde do da, da su živeli raznorazna poniženja da su žrtvali e, sve što su mogli da žrtvuju samo da ih da mose da ih kršćani deraju međutim glavni problem zašto nisu pali je šta veliko razilaži između dvije velike kršćanske države koja sada bila u, u današnjoj e, Španiji i Portugal a to je između Kištale i Aragona Znači, taj čitav period, sad nije vrijedno da se spominje, znači od 709. godine do 871. znači taj neki period ovaj, uopšte nije vrijedno da jer to, to znači protiži među toga, da su Osmani živeli, kako su živeli u svom raskošu, u svoj nemarnosti i ostalim stvarima, prepu, prepušteni Dunjaluku, da, da je samo zanimljivo da spomenuti zadnjih e, 26-25 godina prije pada Endelusa paćemo se znači obrata taj dio i da bi opisali kako se desio taj, a, a, taj pad Endulusa koji nije bio iznenadan. Znači ukas svak bodan istorijski gledam znači pad Endulusa nije bio tek tako el da je, a, da je se desio da jedan put putevi s nebesa palo ne sve je sve se ovo da razumski objasniti i razumeti zašto se tako desilo. Znači, vraćamo se ti neke 25-26 godina zadnjih pada, pre, predpada same države Garnate, odnosno Endelusa. 871. godine, znači 26 godina prije pada Endelusa, Zvanično pada Endelusa, namisni Garnate je bio Mohamed ibn Sad, Galib Billah. Znači, to je jedan od Muhameda, pored redu Mohameda, koji je bio 9 i 10, ne znam tačno, nije bitno, od Porece ibn Ahmer. Ali su imali velike, velike, ovaj, ve, uh, velike nadimke su dao. Možda bi bil lahik, onaj koji pobjeđuje sa Allahom, je šal na Allahak. To tako, znači, to nosli uvijek velike na, nazive. Njegov brat, njegov brat je, uh, imao je brata koji se zvao također Mohamed Zagl. Zagl isto to znači da je bio, onaj, da je to velika hrabra, velika osoba, jel? Međutim, njih dvojica se raziđu oko toga ko će biti namjesnik. I uh, jedan od njih, Zagl, ovaj drugi brat, ovaj je bio kao zvanična, ovaj drugi njegov brat, Zagl, uh, zatraži pomoć od kršanskog uh, namjesnika kralja iz, uh, iz Keštali, zatraži od njih pomoć mu pomogli proti svoga vrata onda ovaj da njemu požuri, da mi zađe susret pa daže hajde da se dogovorimo da napravimo dogovor. I na čemu se dogovorimo? Da govore se da podijeli državu Granatu na dva dijela. Tebi jedan dio vlada je ti njim, a drugim dijelom ću ja vlada. I tako i podijeli. Sjeverni dio ostane ovom Mohamed i Mesadu, Galibu, Billa, zvaćemo u, u, u narednom Galib, a, a južni dio, južni dio gar, gar, Granate ostane, a, u stvari tu je grad Melka, ona treća pokrajina, ostani znači, tom njegovom bratu zaglo. I tako su oni podijeli, znači, tako mala država se podijeli se na dva dijela još. I da je Bela na tome, da samo na tome stalo dobro bila. E, dalje, šta se dešava? U narednom periodu, znači, 874. godine e, po Hidžri, znači, nakon tri godine od ove, kako su spomenuli, dešava se jedan veliki hrupan događaj kod kršćana, koji... Rekli smo prije toga da su država Kištale i Aragun onosto bili u ratu i zbog toga nisu nije osvojili muslimani izbili bili zanimljivi toliko jer rečina Endolas bila u njihovim rukama Dešava se e, brak e, ženitba između, između nasljednice princezi zovimo je li jezikom e, princezi e, države Kištale Izabeli i e, kralja e, Aragona, države drugi Aragona, pa kralja a Fernanda III, to je jedan sa drugi, znači nije to onaj prije što govorimo. Naći ni dvoje se zagledaj, odnosno dogovore se da se uzmu, da slopi brak. Posled za tog braka je bila šta? da ujedine ove dvije kršćanske države. 879. godine, znači nakon 5 godina ujedine se ove dvije države kršćanski nači Aragon i Krištala, ujedine se u jednu državu. I, ne samo to, nego se njih dvoje zakunu, znači, Izabela i Fernando, zakunu se da neće svadbu praviti osim u Kasro Hamra. Znači, svadbu napraviti u dvorcu Hamra koji je, naravno, u Garnadiju znači najpoznatiji dvorac u Endelusu koji dan danas je, je poznat po svojoj veličini, po stilu izgradnje i tako dalje tim detaljima je, sa strane je, ovaj umjetnosti da ne govorim ja. E, uglavnom to je bio na vrhunac, to, znači, to je danas poput znači, dvorca presjedništva, jel. Taj taj dvorac je znači, se predstavlja. Znači zakle se da će svadbu napraviti, da će da će svadbu znači, praviti tek u tom u tom muslimanskom, znači, u tom muslimanskom predsjedništvu parlamentu, zovite kako ćete danas, koju bi vrsti vlasti odgovalo, jel? <kuh> Normalno, kako je stanje muslimana da bilo u tom periodu, dok se mnjih dvoje, jel, uzeli, bračno i ujedinili dvije države velike, stanje muslimana je bilo tako da, da je njihova garnata, taj prostali dio muslimanske države, e, bio podeljeno dva dijela. Jedan je držao, znači sjeverni dio držao Galib, a južni dio držao Zagl, A druga velika karakteristika tada kod muslimana je bila ono što se vratno često čuli zašto je pao Endelus pao je zbog, zbog velike raskoši kojim su muslimani tada živjeli predani dunjaluku alkohol, muzika znači oni nošenje svile oni opšte poznati harami koji su poznati u islamu kod muslimana to je bila normalna pojava tada kod muslimana naravno obilježa vjeri su bila stvar drugorazredna. Naravno, posljedica toga je, šta bi, šta bi mogla biti posljedica toga, nego, nego veliki pad i veliki poraz. Dalje, historijski dio da, da navedemo. Ovaj što je vladao Galib, znači to od ovih Nahmera, porodci i Nahmer, po imenu Galib, što je sjeverni dio Garnate, bio u njegovim rukama, on je bio oženjen sa dvije žene. Imao jednu ženu koja se zvala Aisha, ona je bila slobodna žena muslimanka, muslimanka po rijeku. A imao je drugu ženu, kršćanku, odnosno robinju kršćansku koju je, koju je oslobodio, ali je bila kršćanka, zvala se Thureja, a bio je puno, znači bio je zaljubljen mnogo u njoj. Do ti mire zaljubljeno da ona što hoće poželi, tako i radi. Pa je poželila šta je poželila. On je imao, znači imao sa svojom slobodnom ženom Aishom, imaju je sina koju naravno opet bilo ime Muhameda, jer tako su vladali, jel? Ova, koji, je, koji je bio, a, ime mu je ga, da bi ga razlikovalo drugog brata, a, nazvali ga Sagir, da on kao mlađi Sagir, Sagir znači mal, a baš pravo su mu je dali, bio je Sagir, vidjeti što je bio Sagir, koliko je bio Sagir, mali znači, majušašni, mali. E, a ova sa drugom ženom, ovom, ovom a, robinjom kršćankom, Sureijom, imao je sina Jahjo, i onda ga ubijedi ova, pošto onju on puno volio, bio zaljubljen u nju, Kršanka, njegova druga žena, koja je oslobodio narod ropstva, druga njegova žena, ubijedi ga da u stvari da bi njegov nasljednik trebao biti njen sin Jahja, a ne ovaj drugi muhammednač. A kod muslimana uopšteno pravda, mišljenje je opše poznato da naravno, da treba biti nasljednik onaj što su i otac i majka znači od roditelja koji su muslimani, a ne oslobođenog groba. I tu nastaje zavrzlama, nastaje problem. Ko u onim dinastijama, sirijama, onim tam oni koji je ono španskim ili turskim jel. sve jedno uglavnom sad ova, o, ova znači, e, ostobođena robinja kršćanka znači, nagovori njega da on nađi načina da njenog sina i njenog njihovog sina Jahju da njega proturi nekako da on bude njegov nasljednik i šta je uradio onda ovaj Galib koji je vladao sjeverni dijel u Garnate a njegov, njegov brat je za južnim dijelom e, gradu Melka On je onda zatvorio je l dao naredbu da zatvori njegovu tu slobodnu ženu Aishu i svog sina Muhameda. Sagira. Naredi da je zatvoreno na jednom mjestu i da mnogo nigdje hoda tako dalje dok ne dođe vrijeme da proglasi ovog Jahda njegovog nasljednika. Da je bilo sigurno da će njegov njegov sin sa ovom kršćankom da će on biti nasljednik. Među tim narod kad i čuo za tu vijest, proširila se ta vijest, ne može se sačuvati. Narod kad ču to vijest krenu pomoć da spase tog nasljednika koji bi oni htjeli da bude nasljednik. Pa ga izvade i njega i njegovu majku i spase, izvade ih iz zatvora. I onda naprave pobunu protiv, naravno ovaj Sahir, njegov sin od, a, od slobodne žene, a iši, naprave pobunu protiv svoga oca. I svoga oca protjera, ni manje nego na jug, kod njegovog brata s kojim se podijelio. Protjera, ga, protjera oca na jug, kod brata Zagla. I uh, u svemu ovome iskoristi priliku Fernando III. koji je oženio Elizabetu, sad odpravio vidio on da se muslimane zavadili dobro, da iskoristi priliku da napadne muslimane. I onda on napadne, napadne državu ganata, sjeverni dio napadne i u tom napadu zarobi Sahira, onog malog majušašnog. Zabori njega kao a on je već kao, kao protirovca on je bio kao namjesnik tog sjevernog dijela i zarobi ga. Dok je on njega zaborio, zarobio i odveo, odveo u, u, znači, u robstvo sa sobom, svoju državu, onda iskoristi priliku ovaj a, brat od njegovog oca, znači njegov Amidža, Zagl koji je vadao družnim dilom, pa osvoji i njegov sjeverni dio. Sad Zaglu jedini državu, u jedno, napravi jednu državu. Ponovo vrati jedinstvenu jednu državu. I onda Zagl tražu, davao ogromna novac, I metak da, da, da oslobodi da oslobodi jel, a, sina od, od svoga brata Sagira, ne iz nego da ga se riješi, da ga oslobodi od, od kršćanskog kralja. Međutim, kršćanskog kralja nije se otozivu. Da vam um, ogromni metak. Neće da zna, neće on ni metak, što će mi metak. smislio nešto drugo. Šta je smislio? Naravno u ovom momentu znači onaj, onaj šta, uh, uh, kad je Sagir potrela svoga oca, otac doživio je ovaj što mi kažem danas savremenski doživio neuravni lom stres doživio on. Nije mogao tav, da je prošlog dana umrovan ne mogote doživ da, da preživi svoju glavu što mu se desilo uglavnom ostaje na sceni znači taj zadl amidža i sagir sin, sin od oca od galiba i onda njega htio znači kršćanski vladar nije htio da sagira da ga da da da je, da da da da da da da da da da da da da da da ja ću, kaže, otići da napadnim sa južne strane, da napadnim kaže, Zagla i da ga napadnemo dozdo. A ti iskoristi sa sjeverne strane grada, uđi u grad i pokreni pobundu. Dok ja, dok ja zabavim sa južne strane, krene vojska da se bori proti mene, ti e, uzmi vlast na sjevernu strani države i grada sa svojim pomoćnicima i ljudi koji te slijede i kad ti to uzmeš, onda će izgubiti vlast zadli i onda će ja tebi prepustiti jel čitao garnatu i ti tičeš vlada u moje ime naravno moj bičeš moj jel bičeš moj ovaj ministar u ime mene vladati i time ćemo riješiti ovaj problem jel, da se riješimo ovi ljutih neprijatelja naravno na tu priču je nasio sagir zato što je bio sagir jel baš ime me, imao je pravo imao je sagir znači mali majušašni i mozgom i ponašanjem i pristane i on i dogovori se pristane na tu igru i naravno kršon je napadnu melku A ovaj Sagir, on, znači, on sa sjeverne strane nađe svoje, svoje saveznike i zauzme Karnatu. A onda ovaj, Zagl uspije da se sačuva, da pobjede sa svojim dijelom vojske i uzme jedan istočni dio. Jedan istočni dio koje se zvao Vadi Aš, taj ostatni dživot kao neka dolina. Tu mjestu uspije da se imaju neke utvrde, tu uspije da, da zauzme taj dio. I ispada sad tri dijela imaju. Kršćan su zauzeli grad, grad Melka južni dio Garnate, sjeverni dio je ovaj Sagir, a ovaj istočni dio je zauzio Zagl. I onda traži ovaj Sagir, kaže kršćanima, dobro, hajde vi ste, ovaj, dogovorili smo se, jel, vi kad uzmete južni dio, da ćete meni predat, kršćanima, kaže, kršćanskom uh, kralju. Vrime je sad da mi predate, pa ćemo onda se riješi sad Zaglom što je uzao ovaj istočni dio, ovaj mali dio pokreni. I naravno odbiju, naravno odbiju, odbije, ovaj, odbiju kršćan i da kaže, jel, ako mi tebi damo sad ovaj južni dio, onda će doći zaglid, tebe će pobijed, ne možemo tako dati, kao je bolje da mi čuvamo ovde. I nije prošlo malo vremena, nakon, kaže, godinu dana, kršćani su uzijeli u roblje svojstveno ništvo tog mjesta koje se zove Melka. I time su muslimane, jel, u tom mjestu porobili i osvojili normalno ovo se vraća na poznato ponašanje kršćana, znači la jerko bune film, umine, ilen voladime, znači kada pobjede muslimane i kada zadno neki ugovor, dogovor znači, znači ne vode računa s muslimanom ničemu, ilen, znači ne rodbinske veze, ni zime, ni, znači niti kakve ugovore dogovore to je njihov ade, to je njihov običaj kroz historiju uglavnom 885. godine kršćani zauzimaju jednu treću oblast, Marije uh, i onda uh, uspjevaju da kršćanska vojska i zauzme ovo gdje je bio zadl, i automatski ostaje samo onaj sjedvijem dio granate u rukama sagira. I time su opkolili, jel, čitav dio, znači tada je bio sa svih strana opkoljen, znači taj, taj trećina dijela od granate, bivše koja je, bila, jel, koja je bila veća. Znači trećina ostane, ta trećina, znači, ostane u rukama sagira i tu je, znači, sad koncentrala velika koncentracija musimijanskog stavništva i bili su opkoljeni sa svih strana. Baš ono opis kao što došlo u Hadison Tušiko ante da te da lijkom lume znači doći će vrlo uskoro vrijeme pa će se oko vas okupiti narod jel kao što se a, okupe izjelice oko posudi koji jedu e, kaže a, pa su pitala ho za to kaže što će nas biti malo ne kaže vaši ja biti mnogo al ćete biti pod mrški pjene i e, kaže i zato što u vas bilo što je ovaj izgubiće poštovanje prema vama ovaj vaši neprijatelji što se u vas selio vehn pa se pitao pa, šta je to vehn kaže hubbu dun okera je tut ljuba prema danjalko i mržnja prema, prema smrti prema sam borbi prema džihadu znači uglavnom 895. godine dvije godine prije pada енделуса traži traže su kršani da, da Sagir sa gir preda atay e, ostali diogarnati da presta, preda pred kršanima i onda vidi su ili nema drugog izlaz osim anima nego da vodi džihade borb u tom momentu se e, isti, e, dolazi do izražaja osoba Musa ibn Hasan i pokrenio je tako zvanu paleti, palestinsku intifadu, znači pokret otpora napravio veliki i vodio taj pokrit i pokrenio je ljude u džihadu i vodili su. Tako da su sedam mjeseci vodili borbu bitkog protiv kršćana, nisu mogli ništa. Odbranili su ga NATO. Vidio je kršćani, ne ide borbom, ne ide ratom kad god su muslimani vrati džihadu. I onda šta su smislili, napravi znači, uh, nekakav smisl je taj uh, uh, dogovor, ugovor na koji je uh, na, koji, jel, na koji je pao sagir, a to je da pošalju Ferdinanda Izabela pošalju, jer e, zahtjev od e, Sargira e, nude njemu e, da napravi ugovor, u, u tom ugovor, da on ima predag grad Garnatu, a oni njima 70, više od 70 šartova garantuju da će, će ispoštovati pre muslimano. O tih šartova, znači sigurnost mešćida i metka, vjeri, da će vratiti zarobljeni muslimano, sloboditi zarobljeni muslimano i sve ostalo što ulaz znači, sve u detalje, preko 70 šartova znači i onda to normalno kod sagira pokrene se tu, jel hoće, da li da pristane da da pristane i tako dalje i uglavnom na kraju on bio ubižen kao ispoštovač on tu je pristane na to, pristane međutim kao eto da još potvrdi tu stvar traži, kaže da ispoštite dva šarta, prvo kaže da se zakunu, Ferdinand Izabela da se kunu da će ispoštovati 70 šartova, više 80 šartova i još kaže drugi šart da kaže sam papa potpiše taj ugovor, taj dogovor koji ćemo mi isklopiti Naravno šta je to njima bilo da se ovi zakunuo, javi njihove zakljetve i da šta je fali pap papi, da on potpiše. Jel. I naravno to se desilo i a, u tom momentu kada je vidio jel, ibn, Musa i Hasan, kada je on vidio gdje to, gdje to vodi, onda on drže poz, poznatu veliku i poznatu hudbu, u toj hudbi je između ostalog rekao, kaže da ne čitam na arabskom, kaže, nemojte la tahdejan fusekom, nemojte, kaže, da obnanjujete sami sebe i nemojte misliti da će kršćani, da će, da će kršćani, kaže, ispuniti svoj ugovor i nemojte, kaže, oslanjati se na, na čast i riječ njihovog kralja. Kaže, zaista je, kaže, smrt najmanji je onog čega se možemo plašiti, čega se bojimo. A i, mimo smrti, kaže, ispred nas je, kaže, a, kaže pljačkanje naših gradova i uništavanje naših gradova rušenja a, a, ta hribom budu te znači da se opljačkaju naše kuće da se obešćasti naše žene i naše čirke ispred nas je kaže velika nepravda iz unu koja će se žiniti. ispred nas je kaže ta a, ta, a, ta gorljivost uh kršćanska vahšije to znači ona barbarska ona kaže ko oni kaže nas zatvarati ko će da zatvarati ko ima u zatvorima koji će nas patiti koje će nas paljivati tako da sve ovo ovaj stvar spomenu kaže zar kaže zar kaže zar da damo ovo kaže zadamo da prednost ovome u odnosi kaže na na meut šerif na časnu smrt kaže, fa' vallahi, kaže, ja neću sredst ovo što je pred nama, što, što, što nama, što nama prestoji da se desi. I onda je otišao, kaže, svoj kući, nakon toga, obu, obukao svoju odjeću, uzeo svoje oružje i otišao i prva, znači, ovo je već pot, potpisao, potpisao da je slopio dogod, predaj grad, i otišao i prvu seriju, prvu grupu vojske kršćanskog je napao, nije je bilo ko' 15-ak, pobio je već, u većini je ubio i onda su oni njega ubili i pogineo kao šehid na lahovom put Časno i pošteno poginu na lahom putu. A onda šta se dešava nakon toga? Dešava se nakon toga da je ovaj Savgir poslao, znači, po, po, znači u toku toga se dešava, da je on poslao da se slaži s time, da, da prihvata, potpisaju to, i kršćani ulazi. Kršćani ulazi, znači eh, Fernando i eh, Izabela ulazi i ulazi u kaser u dvorac Hamra eh, i vodi svoje svoje eh, popove. I onda prvo što su uradili, uzeli su veliki srebrni križ i objasnili ga na najviši vrh uh, na, uh, na, ovom, na ovom dvorcu Hamra. I onda su obznanili tu, u tom dvorcu, da je, da je Garnata postala kršćanska zemlja. Odnosno, da je Endos postala zvanično kršćanska zemlja. A onda je Sagir, ovaj Sagir, bivši Amirskim muslimana, ovaj pokupio se sa svojim skupinom mužom koja je bila i krenuo i otišao toliko daleko da je popio sa jednog brdašca iz kojeg je mogao da vidi taj kasar uh, hamra sa kojega video taj dvorac hamra i gledao ga i onda je počeo da plače. Tako kaže da su suze polkvale njegovu njegovu bradu i plakao plakao od njegova majka Aisha slobodna bila pored njega i reklamo kari feltebki kenisa plači ko žene kaže mulken lem testetia antuda fi anhu kerjal ko žene zbog vlasti koju nisi mogao da braniš kao muškavrci a onda je ovaj, ova ova brdaš se dan danas je ono prisutno dan danas se može obiti tamo i naziva ga dan, dan danas se naziva zafratul arabia khira zadnje mjesto na kojem su bili arapi na kojoj su bili, naravno, Arpom misli, ili bili. Tako, znači, da pada Endelos 1492. E, po miladiju u januaru, a u rabi 897 godine počinje znači skoro nepunih 9 stoljeća nakon toga je odlazirao u Maroko u Marokoga za zatvorio kralj marokanski i pod optužbom da je učinio velike hijane pronevjeru izdaju državi i stavio ga u zatvor da do je dok nije umro u zatvoru i time se završava znači civilizacija kojoj nije bilo ravnoj kultura cvezatskoj nije bilo ravnoj po znači govoru samih zapadnjaka znači Hadara spoj, znači civilizacija spoj Dunjaluka i vjeri I nakon toga, znači, uzdignuta je zastava kršćana i dan danas u tim zemljama. Samo možemo reći, jel, gdje je vrijeme Musa ibn Saira, Tarih ibn Zijada, Jusuf ibn Tašfina, Abdu Rahmana Dahila, Abdu Nasira, Ebu Bekra, eh, Omer Lemtunija, Jakuba Mensura, Mevahidija, Jakuba Mensura, Merinija i ostali velikana ovog ummeta. Eh, nakon ovoga, nije prošlo malo vremena nakon pada Endulsa zvančnog da su kršani odma počeli da krši sve 70 šartova koji su postavili. Nakon devet godina su objavili, izdali naredbu, znači Fernando i Izabela izdali naredbu, kaže, uh, i u to naredbi došlo, kaže, kaže, Bog nas je, kaže, izabrao da mi, kaže, da se riješimo svih kjafira u ovoj državi. Misli na, na muslimane koji nisu kršćane, sve oni koji nisu kršćane. I kaže, zabranjeno, zbog toga je zabranjeno postanje bilo kojeg muslimana u, u našoj državi i svaki musliman koji se nađe da postoji kaže, bit će žestoko kažnjen. Bit kažnjen sa smrću. Odnosno, dao sam dva izbora. Ili ako uspiju prije da pobjegne hiđu da učini, ili da se vrati u kršćanstvo. Oni koji se vratili u kršćanstvo, muslimani, pogotovo domaći, sve ništa koje nije izbjeglo, on, nisu nazvali Mureskiin. Odnosno, kod nas su no, prevedi način A, a to Mavars nazvali isponiženje pra njima, odnosno drugostepeni a, a, drugostepeni kršćani koji su živjeli, oni su se zvali kršćani u stvari, otuz bili, jel, ovaj, mnogi od njih su se zvanično privili kršćanstva, a i dalje su do smrti, jel, ovaj, ispoljavali islam i na osnovu toga je, na osnovu toga, u isto on to vreme se dešava da, da veliki poznati kršćanski, eh, ovaj, sveštenik uh, uh, naredio, sakupio 80.000 knjiga, 80.000 knjiga na jednom jednom ajavnom mjestu, ispalio te knjige. Nakon ovog perioda nastaju znači, ta, te takozvane mehakemu, teftiš, odnosno, kako je poznato kod nas? Inkvizicija. A to je u stvari pretjerivanje onih, koji, uh, onih muslimana koji su uh, uh, zvanično kao primili krišćanstvo, vratili su krišćanstvu, oni sumnjali njihovo krišćanstvo. Pa su i tražili, gledali, da li jedne svinjetinu, da li pij alkohol, Da li je nešto spomni ima veze sa islamom bilo koju stvar i odmah ga optužbe je da je da je musliman i onda su sa vodili u one inkviziciju znači ona one vrste kažnjavanja pačina koji su radili koji su koji su radili uglavnom dolje nekim podrumima koji su on a, specifično gradli za te stvari i gdje su patili, mučili i nema šta nisu radili sa muslimana. Tada muslimana postoji i onima drugi koji su protivlili crkvi. Uglavnom, a, prvi koji je otkrio te, a, tu inkviziciju i način vrste kažnjavanja i mučenja, to su a, to je otkrila Napoleonova vojska koja je došla krajem kojeh stoljeća? Krajem 18. stoljeća kada su došli u Španiju i kada su vidjeli kada su vidjeli, znači, da te mjere da su znači, da polone vojnici, samo vidjeli te sprave kako su ljudi pačeni, da su plakali. Da se trestni od, od straha i plakali. Da se mo, može samo zamisliti da se može neko tako na takav način da se pati. To su radili znači prvenstveno muslimanima. I s ovim završavom vjel, serij, serijal predavanja o Endelusu, vidjet ćemo da se još, da se završi još sa jednim dva predavanja, a, kao neki, neki izlačenje, pouka ili spominjanje poznate ličnosti u Leme a, koji, a, koji su bili طوبو إليك بالله زوت كان المنو كان الملوك على الزمان وقارنوا